Шістдесят. Бункер 17 Спуск до машинного був на подив спокійним, і це вплинуло на Джульєту ледь негипнотично. Вона ковзала вниз у зеленевій воді, відштовхуючись від вигнутого поручя щоразу, коли під ногами пропливала спираль сходів. Єдиним звуком було шипіння кисню, що просочувався в шолом і булькання, з яким надлишок повітря виходив через клапан. Нескінченний потік бульбашок пропливав повз неї, мов низка намистинок, і зміївся догори. Джуліята спостерігала, як ці маленькі сріблясті сфери переслідують одна одну, шугають, мов дітлахи між металевих сходинок. Одні перекочувалися, стикались між собою, лопалися, торкаючись поруч, залишали по собі лише крихітні крапки на криці, інші хвилястими лініями шикувалися вздовж сходів. Вони збиралися в кубки під східцями і утворювали повітряні кишені, що тремтіли в світлі її ліхтарика. Було дуже легко забути, де вона і що має робити. Знайомі обриси викривились, і все стало чужим. Крізь пластиковий шолом усе здавалося більшим, ніж насправді. І не складно було уявити, що це не вона поринає дедалі глибше, а великі сходи підіймаються, прокладаючи собі шлях з-під недер землі до хмар. Навіть дотики мотузки, що ковзали між рукавиців вздовж живота, створювали ілюзію, ніби самому мотузку невпинно тягнуть до гори, а не Джульєта спускається нею на дно. Лише вигнувшись назад і глянувши вгору, жінка усвідомила, яка товща води стоїть над нею. За один-два майданчики нижче зеленаве світло аварійних ламп змінили моторишна пітьма. Світло ліхтарика на шоломі вихоплювало лише тонку смужку розмитого простору. Джуліета різко вдихнула і нагадала собі що до її послуг усе повітря бункера. Намагалася ігнорувати відчуття тон води за плечима і страх бути похованою тут живцем. За необхідності, якби вона запанікувала, могла б просто відрізати тягарі. Один порух великим кухонним ножем, і вона спливе на поверхню. Джуліета повторювала це подумки, занурюючись щораз глибше. Звільнила одну руку, поплескала по кишені, перевіряючи, чи ніж на місце. «Повільніше!» – гаркнула рація. Джуліета схопилася за мотузку, обіруч і стисла її, поки не зупинилася. Пригадала, що соло стоїть на горі, спостерігає за шлангом і електричними дротами, які розмотуються з охайних вісімок. Джулієта уявила, як він, заплутавшись у дротах, стрибає на одній нозі. Із клапана на комірі вирвалися бульбачки і, погодуючись, попливли крізь товщу лаймово зеленої води на поверхню. Задерши голову, Джульєта спостерігала, як вони кружляють навколо туго натягнутої мотузки, розмірковувала про те, що соло робить там так довго. Підхідцями виблискували сріблясто сірі повітряні кишені, потривожені рухом води. Добре! закриктала Рація на потилиці. Тут усе добре. Джуліята зіщулилася від гучного голосу соло і пожалкувала, що не перевірила звук, перш ніж застібнути шолом. Тепер це ніяк не можна було виправити. У вухах задзвеніло, тиша і велич спокійного занурення були порушені, але Джульєта ковзнула нижче, тримаючи стабільний, неквапний темп, розглядаючи з'єднання дротів і шланга та слідкуючи за їх натягненням. Проминаючи майданчик 139 побачила, що одна стулка дверей зовсім відірвана, а друга тіліпається на петлях. Напевно, цілий поверх було затоплено, а це означало, що насосом доведеться відкачувати більше води. Перш ніж майданчик виявився в неї над головою, Джульєта помітила темні постаті в коридорі, мовби тіні у воді. Ліхтарик на шоломі ледь-ледь освітив біле, роздуте обличчя, а вона попливла далі, залишаючи давно померлого у пітьмі. Джульєті не спадала на думку, що внизу можуть бути трупи. Не потопильники, звісно, повінь піднімалася надто повільно, щоб заскочити когось зненацька, а жертви якогось насильства, що чинилися внизу, тепер законсервовані у цих крижаних глибинах. Прохолода від води, здавалося, зрештою проникла крізь кілька шарів комбінезона. А може, у Джульєти просто розгулялась уява. Поки вона дивилася вгору, перевіряючи натягнення дротів і шланга, її чоботи гупнули об сходи найнижчого поверху. Коліна затримтіла, вона досягла страхітливого кінця свого спуску. Він тривав набагато менше часу, ніж знадобилося б на просування сходами у звичайних умовах. Однією рукою, стискаючи мотузку для рівноваги, Джульєта відпустила другу руку і помахала нею крізь щільний морок зеленавих ґрунтових вод. Опустила підборіддя до кнопки рації. «Я внизу!» – передала вона Соло. Зробила кілька незграбних пробних кроків, розмахуючи руками, практично вплав, добираючись до входу в машини. Світло зі сходів лецягало турнікетів. За ними на Джульєту чекали масляністі глибини, що нагадували її домівку, водночас дуже знайому і чужу. «Чую тебе!» на невеличкій паузі сповістив соло. Жуліета відчула, як напружуються м'язи від гуркоту голосу в шоломі. Неможливо зменшити гучність, здатно відібрати в неї рештки глузду. Зробивши десяток обережних кроків, вона зрештою пристосувалася до безладного похитування і навчилася переставляти обтяження чоботи, переступаючи крицеві перекриття. Комбінезон роздувся, і руки й ноги терлися об його підкладку. Жульєта рухалася ніби у величезній бульбашці, налягаючи на неї всім тілом. Один раз вона зупинилась і озирнулася на кисневий шланг, перевіряючи, чи не зачепився він за сходи, потім востаннє глянула на мотузку, якою спустилася сюди. Уже на цій відстані вона здавалася неймовірно тонкою ниткою, що висить у затопленій трубачці сходів. Через хвилі здійняті Джул'єтою ця нитка ледь помітно колихалася, не наче прощально помахуючи її. Джуліетта вперто намагалася не вбачати в цьому жодного знаку. Вона розвернулася до входу в машини. «Ти не зобов'язана це робити», – нагадала собі. «Могла б приєднати ще два, може три маленьких насоси і встановити додаткові водогони з гідропонних труб. Робота триватиме кілька місяців, рівень води знизиться за кілька років, але зрештою всі ці поверхи будуть осушені, і вона зможе оглянути закопані екскаватор, про які говорив Соло». Це можна зробити з мінімальним ризиком, крім єдиного – втрати психічного здоров'я. І якщо єдиним мотивом повернення додому є помста, якщо лише це привело її сюди, вона могла б обрати інший варіант – піти безпечним шляхом. Джул'єта навіть зараз відчувала спокусу скинути тягарі з чобіт і попливти на гору повз сходи, пролетіти повз ті поверхи, які їй раніше снилося, розкинувши руки радісно і вільно. Та Лукас тримав її в курсі жахливих подій скрути – в якій опинилися її друзі, яку спричинив її вихід. На стіні його кімнати під серверами була встановлена рація, з якої днями й ночами соталися звуки, що свідчили про насильство. У прихованому помешканні Соло також була подібна рація, але вона могла зв'язуватися лише з пристроями бункера номер 17. Жуліета намагалася впоратися з цим, але марно. Навіть добре, що вона не могла цього чути. Не хотіла дослухатися до звуків бою, просто хотіла повернутися додому і спинити його. Це стало відчайдушною, нав'язливою ідеєю – повернутися до свого бункера. Жульєта божеволіла від думки про те, що її дім на відстані короткої прогулянки, але ті двері відчинялися лише, аби вбивати. А втім, що змінить її повернення? Чи достатньо того, що вона пережила очищення і відкрила правду для викриття Бернарда і цілого it відділу Якби це сталося, Джуліета могла б узятися до здійснення інших, менш реалістичних планів. Може, це була тільки її фантазія, але вона живила кволу надію. Джулієта мріяла про те, як полагодить один із екскаваторів, які викопали цю улоговину, машину, поховану в дальньому кінці глибочезної ями, та прокопає траншею до глибини 18-го бункера. Мріяла зламати блокаду, привести своїх людей до цих осушених коридорів. Разом вони змусять мертвий бункер знову працювати. Вона мріяла про керування бункером без брехні. Джуліета пробиралася крізь щільну стіну води до поста охорони, і ці дитячі мрії дивним чином зміцнювали її рішучість. Наблизилася до турнікету і побачила, що мертвий порожній пост буде першою справжньою перепоною на її шляху. Перелізти його надто важко. Повернувшись до турнікету спиною, вона вперлася руками в стіни проходу і підтяглася, розмахуючи важкими чобітьми та відштовхуючись з ними від низької огорожі, поки не присіла на краючок стійки турнікету. Ноги були надто важкі, щоб підняти їх. Принаймні, підняти настільки, щоб перелізти. Зрештою, тягарі виявилися більшими, ніж було потрібно, щоб переважити наповнений повітрям комбінезон. Жульєта почала соватись туди-сюди, і нарешті сіла на стійку цілком, а далі спробувала повернутися. Підтримуючи коліно рукою в грубій рукавиці, вона напружилась і відхилилась так, щоб чобіт опинився на краю огорожі. Намить завмерла, важко дихаючи і здавлено сміючись. Це зусилля, таке дивовижно просте, таке легке в звичайному житті, справді її розсмішило. Коли перший Чобіт опинився на горі, підняти друге було вже легше. Жуліета відчула, як напружилися м'язи пресу і стегон, що досі боліли після кількатижневої біганини в темпі носія, але ці м'язи зрештою допомогли їй підняти власну «Чорт забирай ногу». Вона з полегшенням похитала головою, відчуваючи, як з уздовж шиї струменить піт. І вже з острахом думаючи про те, що цей маневр доведеться повторити на зворотньому шляху. Перекинутися на другий бік огорожі було легко. Тягарі зробили за неї всю справу. Жульєта перевірила, чи дріт прив'язаний до руки, і шланг, прикріплений до коміра, не переплутались і рушила головним коридором, освітлюючи собі шлях лише ліхтариком на шоломі. Усе гаразд. спитав соло, знову перелякавши її. Усе добре відповіла Джулієта, притискаючи підборіддя до кнопки контакту. «Я зв'яжуся з тобою, якщо ти мені знадобишся. У мене тут гучність трохи зависока. Щоразу лякаюся». Вона відпустила контакт і озирнулася, перевіряючи свій якір. З у світлі ліхтарика витанцьовували бульбашки з її комбінезоном, мов розсип крихітних самоцвітів. «Гаразд! Зрозумів!» Майже не відриваючи чубіт від підлоги, важко пересуваючи їх, Джулієта повільно пройшла головне перехрестя, проминула їдальню. Якби звернула ліворуч, пройшла коридором далі і повернула ще двічі, могла б дістатися до майстерні Вокера. Чи і тут це приміщення було майстернею? Невідомо. У цьому бункері воно могло бути складом або помешканням. Її власне маленьке помешкання вдома було в іншому кінці коридору. Джулієта озирнулася, щоб заглянути в нього. Світло з ліхтарика пронизало темрявою і наштовхнулося на тіло, притиснуто до стелі, заплутане в трубах і дротах. Джуліета відвернулася. Нескладно було уявити в тій пітлі Джорджа чи Скотті або когось іншого з небайдужих Джуліеті людей тих, кого вона втратила. Нескладно було уявити там і себе саму. Джуліета посунула до внутрішніх сходів, хитаючись у мені, і все одно прозорій воді. Вагачу обід і наповнений повітрям комбінезон підтримували її в рівновазі. Але все одно почувалося так, ніби от-от перекинеться. Жінка зупинилася перед квадратними сходами, що вели донизу. «Я збираюся спускатись», – повідомила вона, опустивши підборіддя. «Перевір, чи все під'єднано, і, будь ласка, відповідай тільки, якщо є певні проблеми. Після недавнього зв'язку досі в вухах дзвонить. Відірвала підборіддя від кнопки рації і спустилася кількома першими сходинками, очікуючи, що Соло завилає щось у самісіньке вуха, але було тихо. Вона міцно тримала дріт і шланг, обводила їх навколо гострих кутів квадратних прогонів на шляху донизу в пітьму. Чорні води навколо збурював лише потік бульбашок від її шолома. Їх прорізував неяскравий конус світла, шорвучко стрибав від кожного пороху її руки. За шість прогонів вниз стало важче впоратися з дротом і шлангом, які надто натягнулися закручені навколо сходів. Жуліети спинилася, і підтягнули їх до себе, намотуючи на руку про запас, аби маневрувати у воді. Між пальцями рукавиць прослизнуло кілька її акуратних з'єднань. Жуліета уважно оглянула замотані скотчами заклеєні стики шланга, щоб перевірити, чи добре вони трималися. З одного з'єднання виривалися крихітні бульбашки, залишаючи криву пунктирну лінію малесеньких крапок у темній воді. Але це не становило небезпеки. Сходи скінчилися. Витягнувши достатньо дроту і шланга, щоб досягти відстійних колодязів, Жуліета востаннє озирнулася і рішуче покуркувала до місця, де мала виконати свою роботу. Найскладніше вона – здолала. Свіже прохолодне повітря надходило в шолом, шипіло над вухом, кислий газ сотався з іншого клапана. Коли вона повертала голову, її накривала завісою бульбашок. Жуліета мала достатньо дроту і шланга, щоб досягти мети, і всі її інструменти були на місці. Здавалося, можна нарешті розслабитись. Тепер, коли вона знала, що спускатися більше не доведеться. Усе, що їй потрібно було зробити, це під'єднати живлення двома простими з'єднаннями і повернутися назад. Тільки наблизившись до своєї мети, Джулієта наважилася думати про можливість звільнення, порятунку машинного відділу від цього бункера, воскресіння одного з генераторів, а тоді одного з схованих закопаних екскаваторів. Вони з соло просувалися вперед. Джулієта була на шляху до визволення друзів. Усе це здавалося дуже близьким на відстані витягнутої руки, особливо після кількох тижнів зневіри і зволікань. Відстійники розташовувалися саме там, де й мали бути. Джульєта стала на краю ями в центрі приміщення. Нахиляючись уперед, вихопила світлом ліхтарика цифри, що позначали рівень грунтових вод. Ці позначки здавалися смішними під сотнями метрів води. І сумними водночас. Цей бункер підвів своїх людей. Але Джулієта відразу виправила себе. Ці «люди» підвели свій бункер. «Соло, я біля насоса. Починаю під'єднувати живлення». Вона зазирнула вниз на дно ями, аби переконатися, що в отвір насоса не забився бруд. Вода в колодязі була навдивовижу чистою. Нафта і мазут, до яких Джулієті доводилося стояти по пояс, прачуючи на дні колодязі в своєму бункері, за роки розчинились у бозна з кількох галонах ґрунтових вод. Як результат, колодязь був заповнений кришталево-чистою, а може й питною водою. Джулієта здригнулася, раптом усвідомивши, що прохолода глибокої води почала пробиратися крізь шари комбінезона і висмоктувати з неї тепло. Половина шляху пройдена, нагадала вона собі. Наблизилася до масивного насоса, закріпленого на стіні. Вхідні труби, завтовшки як хієстан, звисали до самої підлоги і зміїлися через край колодязя. Вивідні труби такого самого розміру бігли стіною догори та з'єднувалися з іншими системами труб на стилі машинного. Стоячи біля великого насоса і розплутуючи дротит на зап'ясті, Жул'єта пригадала свою останню роботу, яку виконувала у машинному відділі вдома. Тоді вона витягла штифт подібного насоса та знайшла зношений зламаний імпелер. Підбираючи христову викритку з набору в кишені і відкручуючи плюсовий контакт, Джульєта молилася, щоб цей насос не був у такому самому стані на ту мить, коли вимкнеться електрика. Вона не хотіла знову повертатися сюди вниз і лагодити його. Принаймні, не раніше, ніж зможе це зробити, не намочивши чобіт. Плюсовий контакт від'єднався легше, ніж Джульєта очікувала. Вона прикрутила його на місце новий. У тісній сфері шолома чулося тільки її дихання, єдиний звук. Закручуючи новий дріт у контакт, жінка усвідомила, що чує свій подих, бо кисень більше не шипить на вході в шолом біля щуки. Джуліета застигла. Постукала по пластиковому куполу біля вуха і помітила, що з нього досі виривається потік бульбашок, але вже повільніше. У середині комбінезона тиск ще був, але повітря більше не закачувалося в нього. Джуліета притисла контакт рації під боріддям і відчула, як навколо коміра збирається під і стікає вилицею. Ноги чомусь мерзли. Хоча голова та шия починали пітніти. Соло, це Джулієта, ти мене чуєш? Що в тебе там відбувається? Вона почекала, посвітила на шланги, пошукала якогось розриву. Повітря у її комбінезоні ще залишалося. Чому соло не відповідає Прийом, соло, будь ласка, скажи щось. Слід було поправити ліхтарик на шоломі, але Джулієта вже відчула, як у голові ввімкнувся безгучний годинник. Чи надовго їй вистачить кисню, якщо починати рахувати просто зараз? Шлях сюди тривав близько години. Соло полагодить компресор ще до того, як у неї закінчиться повітря. Жулієта мала вдосталь часу. Може, він просто доливав пального? Вдосталь часу, нагадала вона собі, але раптом викрутка вислизнула з мінусового контакту. Цю кляту штуковано заклинило. А ось на якусь заіржавілу залізяку часу вона не мала. Плюсовий контакт уже був під'єднаний і міцно закручений. Жульєта спробувала. Відрегулювати ліхтарик на шоломі, він був прилаштований надто високо. Добре, якщо ходити, але страшенно незручно для роботи. Джуліета змогла трохи повернути його, скерувати на великий насос. Дрід заземлення можна було під'єднати до будь-якої частини корпусу, чи не так? Джуліета намагалася пригадати. Адже весь корпус є заземленням, правда ж? Чи ні? Чому вона не може пригадати? Чому раптом стало так важко думати? Джульєта випрямила кінець чорного кабелю і спробувала перекрутити розкошлені кінці мідних дротів пухкими рукавицями. Відткнула цей вузол у голоної міді у вентиляційний отвір на задній панелі кожуха. Цей шмат металу, здавався, був поєднаний з насосом. Обкрутила дріт навколо маленького гвинта, зв'язала його у вузол, щоб тримався міцно, та спробувала переконати себе, що це спрацює, що цього достатньо, аби звести кляту машину. Вокер знав би, напевне, де він у біса, коли Джуліета потребує його допомоги. Рація біля шиєво жила, вибухнивши тріском статики. Джулієті здалося, що вона почула щось подібне до свого імені мертве шипіння, а далі тиша. Джуліята захиталася в темній холодній воді. Вухо дзвеніло від гурку турації. нахилила підборіддя, щоб попросити соло тримати її якомога далі від рота, але раптом помітила крізь віконце шолома, що бульбашки більше не виходять із клапана і не погойдуються грайливою завісою. Тиск у комбінізоні впав, повільно почав наростати інший тиск.